Шичатання Чаритамрита, Аділіла, глава 13. Прихід Господа Шичатані Магапрабу. 13. Глава описує прихід Господа Шичатані Махапрабу. Аділіла присвячена опису того періоду, коли Господь Чатані Махапрабу жив у сім'ї, а антиліла присвячена опису його життя після прийняття саняси. В межах антиліли перші шість років саняси називають маділіла. Ці шість років читання Махапрабу, подорожував Південною Індією, пішов до Вріндавани, повернувся з Вріндавани і проповідував рух Санкіртани. Один вчений брамана Упендра Мішра, що жив у районі Шігати, став батьком Джаганати Мішри. Джаганат Мішра прийшов до Навадіпа, щоб вчитись під керівництвом Ніламбари Чакраварті. Одружившись із Шачідеві, дочкою Ніламбари Чакраварті, він оселився в Шішачі Деві народила восьмеро дітей, восьмеро дочок, що одразу після народження помирали. Завагітнівши в дев'яте, Шішачі Деві народила сина, якого назвали Вішварупа. Після того, 1407 року епохи Шака, тобто 1486 року, увечір повні місяця Пхалгуна під Сузір'ям Сімгалагна, як син Шріша Чедеві і Джаганати Міши, з'явився на світ Господь Чатані Магапрабу. Почувши про народження Чайтані Магапрабу, побачити новонародженого прийшли мудрі брамани та вчені, несучи багато подарунків. Ніламбара Чакраварті, що був великим астрологом, одразу ж склав гороскопа і за астрологічними обрахунками побачив, що народилась велика особистість. Ця глава описує ознаки цієї великої особистості. Один. Са прасидату чайтання дева він прасидату нехай дарує свої благословення Чайтанья дева Господіشي читання махапрабху Яся, кого прасадата милістю. листю та ліла його розваги варнане в описі йогя здатний. саддя нехайно сяд стає можливим Адама найбільш пропащий, Апі хоча, Аям я є. Я прагну милості Господа Читані Магапрабу, що з його ласки навіть не ця особа здатна описати ігри Господа. Пояснення. Щоб описувати, чи що Читані Магапрабу, чи Господа Шикришну, потрібні надприродні сили, що постають із ласки Господа. Без цієї ласки неможливо написати трансцендентного твору. Але, з ласки Господа, навіть людина непридатна до літературної праці на силі викладати прекрасні трансцендентні оповіді. Описувати Кришну може той, хто отримав на це повноваження. Кришна Шактивіна Нагитаара Правартан Читання Чаритамрита Антя 7.11 не отримавши милості Господа, неможливо проповідувати про Господнє ім'я, славу, якості, форму та все інше, що оточує Господа. Отже, з цього випливає, що написання читання Чаритамріти свідчить про особливу милість, даровану Кришнадасі Кавираджі Госвамі, хоча сам Він вважає себе за найбільш пропащого. Те, що Він називає себе пропащим, не дає нам підстав вважати Його за пропащого. Навпаки, кожен, кому до снаги Написать такий трансцендентный твир наш шановный повелитель. 2. Джая-Джая Шикришна, Чайтанья Горачандра, Джая Дойдачандра, Джая-Джая Нитянанда, хвала, хвала Шикришни Чайтанья Магапрабху, хвала, хвала Адвайта Чандры, хвала, хвала Господеви Нитянанди Прабху. Джая-Джая Ганадхара, Джая Шиниваз, Джай Макундавасудив, Джая Гаридас, хвала, хвала. Гададгарі Прабу, хвала-хвала Шивасі Такорі, хвала-хвала Мокунді Прабу і Васудеві Прабу, хвала-хвала Гаріда Сітакорі. Джая Дамодар Соруб, Джая Морарі Гупта, Ей Сабачан Друдає, Тамакой Лалупта. Хвала-хвала Сорубі Дамодарі та Мурарі Гупті. Разом ці осяйні місяці розсіяли темряву матеріального світу. Джайші Четанья Чандри, Савара Примадьоц, Ная Уджвала Трібуан. Хвала-хвала це місяцям, відданим головного місяця, Господа читання Чандри. Їхнє яскраве сяйво освітлює весь світ. Пояснення. Можемо бачити, що місяць у цьому вірші окреслено словом Чандрагана, що вказує на множину. Це свідчить про те, що місяців багато. У Багавадгіті 10.21 Господь каже Накшатранам Агам Са -ші. З поміж зірок я місяць. Усі зірки подібні до місяця. Західні астрономи вважають зірки сонцями, але ведичні астрономи, спираючись на ведичні писання, вважають їх місяцями. Сонце здатне проливати яскраве світло, а місяці сяють відбитим сонячним світлом. У читанні Чарітамриті Кришну названо сонцем. Верховний володар сили – це верховний богособа Ши Кришна – що чи Господь читані Магапрабу, а його віддані теж яскраво сяють і розсіють темряву, відбиваючи світло Верховного Сонця. У читанні Чертамріті, читання Чертамріта Мадия 22-31, тридцять один сказано Кришна Сурясама Майагояндакар Кришна Таган, наймая Радикар. Кришна сяє, наче Сонце. Щойно це сонце з'являється, ніякої темряви чи невігластва залишитись не може. Даний вірш також проголошує, що сяйво усіх місяців, яке походить із світла сонця Крішни, тобто милість усіх відданих читань Магапрабу, освітить весь світ і розсіє пітьму Каліюги. Пітьму Каліюги, невігластво населення цієї епохи, розсіяти можуть тільки віддані Господа Читані Магапрабу. Більше нікому це не до снаги. Отож, ми бажаємо, щоб усі віддані руху свідомості Крішни віддзеркалювали світло Верховного Сонця і розсіювали темряву усього світу. Шість. Так я закінчив передмову до читання Чарітамрити. Тепер я опишу розваги Чайтані Магапрабу в хронологічній послідовності. Спочатку я коротко перекажу господні розваги, а тоді докладно опишу їх. Господь Шичатані Магапрабу з'явився у Навадвіпі і залишався доступний зорові всіх протягом 48 років, насолоджуючись своїми розвагами. 1407 року ери Шака, 1486 року нашої ери, Господь Шичатані Магапрабу з'явився, а року 1455 – тобто 1534 року нашої ери, він зникнув з цього світу. Протягом 24 років Господь Чатаня жив у Гріхаста-Ашамі як сімейна людина, постійно занурений у розваги руху Гарі Кришна. Через 24 роки він прийняв стан зреченості, сан'ясу, і решту 24 роки жив у Джаганатпурі. З цих завершальних 24 років перші шість він постійно подорожував Індією, то Південною Індією, то Бенгалією, а то Довріндаваним. Решту 18 років Він постійно жив у Джаганатпурі. Співаючи нектарну мгамантру Гари Кришна, Він усіх затопив повінню любові до Кришни. Розваги, які Господь проводив за сімейного життя, звуться Аділіла чи початкові розваги. Його пізніші розваги називають «Мадьяліла» і Антяліла, тобто серединні і завершальні розваги. 15. Усі розваги, які Господь Шечитання читання Магапрабу провів під час Аділіли, стисло записав Морарі Гупта. Його пізніші розваги «Мадьялілу» та антялілу записав у формі нотаток його секретар Соруб Дамодар Госвамі, і вони збереглися як книжка. Побачивши і почувши ці записи двох великих особистостей, відданий господа Вайшнав може зрозуміти, як одна по одній відбувались господні розваги. 18. У його початкових розвагах вирізняють чотири частини. Балія, Пауганда, Кайшора і Йована. Дитинство, раннє отродство, пізнє отродство – я складаю шанобливі поклони вечору повні в місяці Палгуна, в сприятливому часу, сповненому сприятливих ознак, в який разом із співом святого імені Гаре Кришна зійшов Господь ши читання Махаправу. Того вечора, повного місяця в палгуну, коли народився Господь, за збігом обставин відбулося також затемнення місяця. Всі радісно повторювали святе ім'я Господа Гарі, гарій, і в цей час з'явився Господь шитання Магапрабу, пославши спочатку у світ святе ім'я. Під час народження, в дитинстві, в ранньому та пізньому отроцтві, а також у юності, Господь Читані Магапрабу під різними приводами спонукав людей повторювати святе ім'я Гарі мантру Гари Кришна. Немовлям розплаканий Господь одразу переставав плакати, щойно чув святі імена Кришна та Гарі. Всі подруги матері, що приходили подивитись на маля, повторювали святі імена Гарі-Гарі, коли воно починало плакати. Виявивши цю комедну закономірність, вони щасливо сміялись і називали Господа Говрагарі. гарі Відтоді Говра-Гарі стало одним з його імен. Його дитинство тривало до дня Харекарі – початку освіти, а вік від кінця його дитинства до одруження називають Пауганда. Після одруження почалась його юність, і в юності він усіх і всюди спонукав повторювати Магамантру Гари Кришна. 28. У віці Пауганда він став серйозним учнем, а також сам навчав учнів, отож він завжди прославляв святе ім'я Кришне. 29. Викладаючи курс граматики В'якарана і роз'яснюючи її за допомогою своїх коментарів, читання Агапрабу вчив своїх учнів про славу Господа Крішни. Всі його пояснення вели до Кришни, і учням було дуже легко їх зрозуміти. Отож, його вплив на людей дивовижний. Пояснення. Філодзіва Гусамі уклав підручник граматики у двох частинах – Лагу Гарі Намамрита В'якарана і Брігад Гарі Намамрита В'якарана. Вивчивши ці два підручники з В'якарани – граматики, людина знає правила санскриту і разом з тим знає, як стати великим відданим Господа Крішни. Читання Багавита Канда, перша глава, розповідає про метод, за яким Господь читанням Гапрабу навчав граматики. Господь читанням Габрабу пояснював, що правила граматики так само вічні, як святе ім'я Крішне. Як сказано в Багавадгіті 15.15, відаєшча Сарвайр Агам Ейваведдя. Смисл пізнання всіх явлених писань полягає в тому, щоб зрозуміти Крішну. Тому той, хто пояснює щонебудь, відмінний від Крішни, просто марнує свій час на тяжку роботу, яка не приводить до мети життя. Якщо людина стає вчителем чи викладачем, але не розуміє Кришну, її слід визнати за найницішого представника людства, як зазначено в Багават-гіті 7.15. Якщо хтось, не знаючи сутності всіх явлених писань, стає вчителем, його повчання подібні до дратівливого реву осла. 30. Коли Господь Чатані Махапрабу вчився, Він кожного зустрічного просив повторювати Магамантру Гари Кришна. Так Він усю Навадвіпу затопив повторенням Гари Кришна. Пояснення. Нинішня Навадвіпа Дхама являє собою лише частину всієї Навадвіпи. Навадвіп означає дев'ять островів. Ці дев'ять островів, що мають площу приблизно 83 квадратних кілометри, оточені різними рукавами Ганги. Кожен з цих островів Навадвіпи являє собою місце розвитку певного різновиду відданого служіння. У Шимадбагватам 7523 сказано, що є «Нававіда бхакти дев'ять різновидів діяльності у відданому служінні. Для розвитку цих різновидів відданого служіння – на терені Новодвіпи існують різні острови. 1. Антардвіп, 2. Сімантадвіп, 3. Годрумадвіп, 4. Мадядвіп, 5. Колодвіп, 6. Рітудвіп, 7. Джанудвіп, 8. Мододрумадвіп і 9. Рудрадвіп. За картою місцевості наш осередок із Кону в Новодвіпі стоїть на острові Рудрадвіп. На південь від Рудрадвіпи в Антардвіпі лежить Майапур. Там жив Ші-Джаганат Мішра, батько Чайтані Магапрабу. За своєю юності господь Чайтані Магапрабу на всіх цих островах проводив Санкіртану зі своїми послідовниками. Так він затопив усі околиці хвилями любові до Крішни. 31. Перед самим початком юності він започаткував рух Санкіртани. Вдень і вночі він в екстазі танцював зі своїми відданими. 32. Скрізь мандруючи, Господь виконував Кіртан, і так Рухсан Кіртани охоплював одну частину міста за іншою. Поширюючи любов до Верховного Бога, він затопив нею весь світ. Пояснення. Дехто може запитати, як це три світи були затоплені любов'ю до Крішне, якщо, читання Магапрабу, виконував Кіртану тільки на терені Навадвіпи. Відповідь полягає в тому, що Господь Шичатанні Магапрабу – це сам Кришна. Весь космічний прояв постає внаслідок поштовху, яким Господь приводить усе в рух. Так само, 500 років тому, Шичатанні Магапрабу започаткував рух Санкіртани, просто забажавши, щоб він розійшовся усім Всесвітом. Внаслідок цього першого поштовху нині рух свідомості Кришни поширюється усім світом і поступово розійдеться усім Всесвітом. Поширюючись, рух сідомості Кришни затопить усіх океаном любові до Кришни. 33. Господь Чатані Магапрабу жив на тирані Навадвіпи 24 роки. Він усіх спонукав повторювати магамантру Харі Кришна і занурюватись у любов до Кришни. Решту 24 роки Чатані Магапрабу, зрікшись світу, прожив зі своїми відданими в Джаганатпурі. Шість із цих 24-х проведених у Нілачалі Джаганатпурі років, він поширював любов до Верховного Бога, постійно співаючи і танцюючи. За ці шість років Господь, співаючи, танцюючи і роздаючи любов до Крішни, обійшов усю Індію від мису Коморін через Бенгалію аж до Вріндавани. Те, що Господь Чатаням Гапрабу робив під час своїх мандрівок, після прийняття сан'яси, це головні його розваги, його діяння під час останніх 18 років називаються «Антяліла» – завершальна частина його розваг. Шість із цих 18 років, прожитих без виїзного Джаганатпурі, він щодня проводив кіртан і спонукав усіх відданих любити Крішну, просто співаючи і танцюючи для нього. Решту 12 років, прожитих у Джаганатпурі, він вчив усіх, як насолоджуватись трансцендентним, зрілим екстазом любові до Крішни – сам насолоджуючись ним». Пояснення. Особа на високому рівні свідомості Кришни завжди занурена в переживання розлуки з Кришною, тому що почуття розлуки гостріші за переживання зустрічі з Кришною. В останні 12 років свого перебування в цьому світі, живучи в Джаганатпурі, Шичатаням Махапрабу, вчив людей всього світу, як можна за допомогою переживання розлуки пробудити свою приспану любов до Крішни. Почуття розлуки чи зустрічі становлять різні рівні розвитку любові до Верховного Бога. Ці почуття розвиваються за якийсь час, коли людина серйозно присвячує себе відданому служінню. Найвищий рівень відомий як Примабхті. Але цього рівня сягають, виконуючи Садана бакті. Не слід намагатись штучно піднятися до рівня Примабхті без серйозного дотримання регулівних засад Садана бакті. Пряма-бхакти – це стадія насолоди, а садана-бхакти – стадія зростання у відданому служінні. Ширчитання Магапрабу в усіх подробицях навчав, як розвивати віддане служіння, практично демонструючи це на прикладі свого життя. Тому сказано Апані ачари бхакти сік сабаре. му сабари Ширчитання Магапрабу – це сам Кришна, і він, прийнявши роль Кришна-бхакти, віданого Кришне, навчав увесь світ, як виконувати відене служіння і таким чином належного часу повернутися додому до Верховного Бога. 40. Вдень і вночі Господь Читані Магапрабу переживав розлуку з Крішною. Проявляючи ознаки цих почуттів розлуки, він, мов божевільний, плакав і промовляв незв'язні слова. Як Шиматі Радарані, зустрівшись з Удгавою, незв'язно говорила, так і Шичитані Магапрабу Вдень і вночі насолоджувався такою екстатичною мовою в настрої Шиматі Радарані. Пояснення. У зв'язку з цим треба згадати монолог Шиматі Радарані у Вріндавані після її зустрічі з Удавою. Ши читання Магапрабу явив подібну картину екстатичної божевільної мови. Шиматі Радарані, шаліючи від ревнощів через крішнену байдужість, гостро картала джмеля і говорила наче божевільно. В завершальний період своїх розваг ще читання Магапрабу виявляв всі ознаки такого екстазу. Про це можна прочитати також у четвертій главі Аділіли в віршах 107 і 108. 42. Господь читав книжки від Дяпаті, Джаядеви та Чандідаси, насолоджуючись їхніми піснями в товаристві своїх довірених супутників, як це Шіраманадарай та Сорубда Модаргосвамі. Пояснення. Віддя це славетний автор пісень про ігри Радга Кришни. Він з'явився на світ у браманічній родині і жив у Мітхілі. Як підраховано, він писав свої пісні за правління царя Шивасімхи та цариці Латчі -Мадеві. Мадеві на початку 14 століття ери Шака, майже за 100 років до появи Господа Шитані Магаприву. Нині ще існують нащадки Віддя Патті в 12-му коліні. Пісні віддяпаті про ігри Господа Кришни виражають гострі почуття розлуки з Кришною, і срічатані Магапрабу, перебуваючи в екстазі розлуки з Кришною, насолоджувався цими піснями. Джаядева народився в Бенгалії за царювання Магараджі Сени в XI чи XII столітті Еришак. Його батька звали Боджадев, а матір – Вамадеві. Багато років Джаядева жив у Навадвіпі, тогочасній столиці Бенгалії. Народився він у селощі Кендубілва в районі Бірбум. Однак, на думку деяких авторитетів, він народився в Орісі, а ще інші запевняють, що він народився в Південній Індії. Останні дні свого життя він провів у Джаганатпурі. Одна з його славетних книжок – це «Гіта Говінда», насичена трансцендентними почуттями розлуки з Кришною. Як згадано всім адбагватам, перед танцем раса Гопі довелося зазнати розлуки з Кришною. і Гіта Говінда передає ці почуття. До Гіта Говінди вайшнави уклали чимало коментарів. Чанді Даас народився в селі Наннур, що також лежить у Бенгалії, в районі Бірбум. Він народився в браманічній родині, за переказами, також на початку XIV століття ери Шакабда. Припускають, що Чандідас тісно дружив з Віддіапаті, бо твори обох насичені трансцендентними почуттями розлуки. Почуття екстазу, який описали Чандідас та Віддіапаті, реально проявив Шичатані Магапрабу. Він насолоджувався всіма цими почуттями в ролі Шиматі Радарані і супутниками, що складали йому товариство. В цьому були Ші та Ші Гусамі ці близькі супутники Господа Читані Магапрабу значною мірою допомагали йому в розвагах, під час яких він переживав почуття радарані. Шрі Бактисіданта Сарасваті також щодо цього зауважує, що така насолода почуттями розлуки, якими втішався Господь Читані Магапрабу, читаючи книги від Дяпаті, Чандідаси та Джаядеви, призначена для осіб на рівні Шрі Раманандираї та Сарупи Вони мали дуже розвинуту духовну свідомість, і тому були парамахамси – найдосконаліші особистості. Такі теми не повинні обговорювати звичайні люди, імітуючи діяльність Господа читання Магаправу. Критикам, дослідникам світської поезії та літераторам, позбавленим свідомості Бога і охочим до тілесної чуттєвої втіхи, немає потреби читати трансцендентну літературу такого високого рівня. Особи, яких цікавить чуттєва насолода, не повинні імітувати відданого служіння на рівні Рагануги. Пісні Віддяпаті, Чандідаси та Джаядеви змальовують трансцендентну діяльність Верховного Бога особи. Світські рецензенти цих пісень тільки штовхають широкі маси людей до розпусти. Це породжує в суспільстві численні скандали і поширює в світі атеїзм. Розваги Ради та Крішни не слід помилково вважати за спілкування земного хлопця та дівчини. Земне статеве життя молодих хлопців та дівчат цілком відразливе. Тому всім, чия свідомість перебуває на тілесному рівні і хто бажає задовольняти чуття, заборонено обговорювати трансцендентні розваги Ширади та Кришни. 43. Ши читання Магапрабу насолоджувався всіма цими проявами екстатичної діяльності в розлуці з Кришною і так виконав свої бажання. Пояснення. На початку читання Черетамрити сказано, що Господь читання з'явився для того, щоб звідати що відчуває Радарані, коли бачить Кришну. Сам Кришна не міг збагнути трансцендентних почуттів Радарані до нього, і тому забажав прийняти роль Радарані, щоб у такий спосіб звідати смак цих почуттів. Господь читання це Кришна з почуттями Радарані, тобто Він є поєднання Ради та Кришни. Тому сказано, Шрина Читання Рада Кришна, Кришна Наганя. Поклоняючись самому Шичатані Магапрабу. Можна насолодитись любовними стосунками Ради і Кришни разом. Отож, треба пізнавати Раду Кришну не безпосередньо, а через Шича Таню Магапрабу і його відданих. Шіла народ там даст тому каже коли я розвину свідомість слуги Шірупи Госамі, Санатини Госамі, Рагунати Даси Госамі та інших відених Господа Чайтані, і так дістану право зрозуміти розваги Шіради і Крішни. 44. Іграм Господа Чайтані Магапрабу немає меж. Як може крихітна жива істота пролити світло на ці трансцендентні розваги? Якби сам Шешанага Ананта – Особисто взявся перерахувати ігри Господа Четані в сутрах. Навіть йому з його тисячами вуст ніколи не вдалося би перелічити їх усі. Віддані, як оце Шісоруб Дамодар і Мурарі Гупта, після глибокого аналізу записали всі головні розваги Господа Четані у формі нотаток. Записи, які робили Шісоруб Дамодар і Мурарі Гупта, становлять основу цієї книги. Я пишу про ігри господа тільки спираючись на їхні нотатки. Ці нотатки розгорнув у докладні описи Шіла Вріндаванда Стакур. Шіла Вріндаванда Стакур уповноважений описувати ігри Шичетані Магапрабу і нічим не поступається Шілі В'ясадеві. Він описував ці розваги так, що вони ставали чимраз солодші. Гранта вістара бхай чаріла джедестан цейсей стани кічу Побоюючись, щоб книжка не стала надто об'ємна, він залишив деякі місця без яскравого опису. Наскільки це можливо, я постараюсь у цих місцях дати повніший опис. Трансцендентні розваги Господа Чайтані смакував Шілаврінда Ванда Стакур. Я лише намагаюсь обсмоктувати рештки його трапези. Любі віддані Господа Чайтані. Тепер я напишу огляд а діліли. Я пишу про ці розваги коротко, тому що повністю їх описати неможливо. 52. Щоб виконати певне бажання свого розуму, Господь Кришна, Враджендра Кумар, добре все обміркувавши, вирішив зійти на цю планету. Спочатку Господь Кришна дозволив зійти на Землю своїм старшим родичам. Я постараюсь описати їх коротко, бо повністю описати їх неможливо. Перед тим, як з'явитись у подобі Господа Чатані, Господь Ши Крішна попросив спочатку з'явитись ось з цих відомих. Ши Ішачидеві, Джаганату Мишу, Мадавендру Пурі, Кешеву Бараті, Ішвару Пурі, Адвайту Ачарію, Шивасу Пандіту, Ачарі Ратно, Відяніди та Такору Гарідасу. 56. Серед них був також Шрі Упендра Миша, житель району Шигати. Він був великий відданий господа Вішну, вчений знавець писань, заможний господар і обитель усіх чеснот. Пояснення. У Гаурагонадешадіпіці, 35, сказано, що міша був Гопал на ім'я Парджання. Раніше дід господа Крішне, тепер він з'явився у Шігатті як Міша, і народив сімох синів. Він жив у Дхака Дакшина Грамі в районі Шігатти. Багато жителів цієї частини країни ще й нині називають себе членами родини Мішри, до якої належав Шичетані Магапрабу. 57. У Пендра Мішра мав семеро синів, що всі були святими і мали велику силу. Один – Камсарі, два – Парамананда, три – Падманаба, чотири – Сарвешвара, п'ять – Джаганата, шість – Джанардана і сім – Трайлокената. Джаганат Мішра – п'ятий син – вирішив оселитись на березі Ганги у Надії. Джаганату Мішу називали Пурандара. Так само, як Нанда Маграч і Васудев, він був океаном усіх добрих якостей. 60. Його дружина, Шиматі Шачі Деві, була доброчесна і дуже віддана своєму чоловікові жінка. Батька Шачідеві звали Ніламбара, а його прізвище було Чакраварті. Пояснення. Шіла Бхатті Сіданта Такур пише в Аннобаші. У Гаурагонедеша Діпиці 104 згадано, що раніше Ніламбар Чакраварті був Гаргамуні. Нащадки родини Ніламбари Чакраварті донині живуть у селищі Макдоб в районі Фарідпур у Бангладеш. Його племінником був Джаганат Чакраварті, якого називають також Мамутакур, і який став учнем Пандіти Госвами, залишившись у Джаганатпурі як пуджарі тотагопінати. Ніламбар Чакрварті жив у Навадвіпі поблизу Белпукурія. За це згадано в книжці Примавілас. Він жив неподалік від будинку Казі, і тому Казі також вважали за дядька госп... господа Четані Магаправу. Казі називав Ніламбару Чакрварті дядько ка, ка Оселя Казі невіддільна від ваман Там і нині стоїть гробниця Казі. Раніше це місце називалось Белпукурія, а нині його називають Ваман Пукур. Це підтверджують археологічні розкопки. 61. У Рададеші, частині Бенгалії, де не видно ганги, народили Снітянандапрабу, Гангада Спандіт, Мрарігубта і Мукунда. Пояснення. В цьому вірші слово Радгадеше стосується до селища Екачакра в районі Бірбгум поблизу Бардван. За станцією Бардуан тягнеться залізничне відгалуження, яке називають петлею Східної залізниці. На цій гілці стоїть залізнична станція Малларпур. За 13 кілометрів на схід від цієї станції донині лежить селище Екачакра. Екачакра простягається десь на 13 кілометрів з півночі на південь. В околицях Екачакри лежать також інші селища, а саме Вірчандрапур та Вірабадрапур. Ці селища названо Вірачандрапур і Вірабадрапур за святим іменем Вірабадри Госвамі. 1331 року за бенгальським календарем 1924 року у храм Екачакра Грами вдарила блискавка, і тому нині храм стоїть напівзруйнований. До цього нічого схожого в цій околиці не траплялось. У храмі стоїть божество Шрі яке встановив Шинітянанда Прабу. Ім'я цього божества – Банки Рай чи Банки Рай. Справа від Банки Мраї стоїть божество Джанави, а зліва – Шиматі Радарані. Священники цього храму розповідають, що господня Тянанда Прабу увійшов у тіло Банки Мраї, і тому згодом справа від Банки Мраї встановили божество Джанава Мати. Пізніше у храмі встановлено багато інших божеств. На іншому троні в цьому храмі стоять божества Мурлідгари і Радамадови. Ще на одному троні стоять божества Маномохани, Вриндаван Чандри і Горнітай. Однак первинне божество, яке встановив в шині Тянанда Прабу, це Банкімрай. На схід від храму при березі Ямуни розміщена гата, яку називають Кадамбаканді. Як розповідають, саме тут господня Тянанда Прабу дістав із води божество Банкімрай, що пливло за водою, і встановив його в храмі. Пізніше десь за два кілометри на захід від цього місця в селищі Вірчандрапур, в околиці, що зветься Баддапур, під деревом нім знайшли сіматі Радарані. Тому Радарані супутницю Банкімраї називають Багдапуре та Курані, повелителька Баддапури. На іншому троні справа від Банкім Раї стоїть божество Йогамаї. Нині храм і коридор храму стоять на високому цоколі а на цементовому фундаменті перед храмом розташований зал для кіртанів. Також кажуть, що з північного боку храму стояло божество господа Шиви на ім'я Бандішвара, якому поклонявся батько Нітянанди Прабу Гадай Пандит. Нині проте божества Бандішвари немає, і на його місці встановлено божество Джаганати Свами. Сам Господь Нітянанди Прабу не будував ніяких храмів. Цей храм спорудили за часів Вірабадри Прабу. 1298 року, за бенгальським літочисленням, тобто 1891 року нашої ери, храм, що на той час був уже напівзруйнований, відремонтував брамачарі на ім'я Шивананда Свамі. У храмі дбають про те, щоб щодня підносити божеству страви з 17 шерів, близько 17 кілограмів, рису та потрібних овочів. Нинішнє священство храму належить до родини Гопіджана Валабананди – одної з гілок Нітінанди Прабу. За храмом записаний земельний наділ, прибуток з якого йде на витрати храму. Храмом опікуються три групи священників Госамі, що змінюють одна одну. За кілька кроків від храму лежить Вішрама Тал, місце, в якому за переказами Нітінанди Прабу в дитинстві розважався з товаришами, влаштовуючи вистави за Расалілою та різними іншими вріндаванськими розвагами. Поблизу храму лежить Амлітал-Імлітал, місце, назване так через велике тамариндове дерево, що там росте. Громада, що називає себе Недадій Сампрадая, стверджує, що Велике озеро в цьому місці, зване Шветаганга, викопав Вірабадрапрабу за допомогою 1200 недів буддійських монахів. За місцевим храмом стоять гробниці Госамі і тече річечка Маудешвара, яку вважають водою з Ямуни. До місця народження Шині Тянанди Прабу від цієї річечки менш як кілометр. Можна зрозуміти, що перед храмом стояв великий зал для кіртанів, але з часом він зруйнувався. Нині він поріс банянами. Пізніше тут був споруджений храм, в якому досі стоять божества Горані Нєтянанди. Храм збудував покійний Прасанна Кумар Карапарма. На його пам'ять 1323 року за бенгальським літочисленням, тобто 1916 року нашої ери, в місяці Вайшака, квітень-травень, була встановлена меморіальна дошка. Місце народження Нітінанди Прабу називають Гарбавас. Для того, щоб підтримувати поклоніння в храмі, йому виділено близько 43 бігів, тобто 6,3 гектара землі. Із них 20 бігів, майже 3 гектари землі, пожертвував Магарадж Дінаджпури. Відомо, що поблизу Гарбаваси Гадай Пандід тримав початкову школу. Ось список священиків цього храму, взятий із генеалогічної таблиці. 1. Шірагав Чандра. 2. Дгдананда Дас. 3. Кришна Дас. 4. Нетянанда 5. Рамадас. 6. Враджа Магондас. 7. Канаї 8. Горадас. 9. Шивананда Дас і 10. Харидас. Кришна -дас належав до Чірія Кунджі у Вриндавані. Він пішов з цього світу на Кришна Чирія кунджую у Вріндавані нині опікується госвамі шінгар -гати. Вони відомі як члени родини Нітянанди найімовірніше на підставі їхньої спорідненості з Кришнадасою. Поблизу Гарбаваси лежить також Бакулатал, місце, в якому Шіннітянанди пробув товаришами, бавився в гру, що зветься Джалджапет. джапет Там росте дивовижне дерево Бакула, всі великі тамалі гілки якого скидаються на змійні каптури. Гадають, що так на бажання Нітінанди Прабу проявив себе Анантадеев. Це дерево дуже старе. Розповідають, що раніше воно мало два стовбори, але коли товаришам, з якими бавився Нітінанда Прабу, стало незручно переплигувати з одного стовбора на інший, Нітінанда Прабу зі своєї ласки злив два стовбори в один. Також неподалік є місце зване Хантугада. Сказано, що господня Нітінанда Прабу прикликав туди всі святі місця тому люди з довколишніх селищ ходять умиватись туди, а не до Ганги. Місце називають Гантугада, тому що Шіла Нітянандапрабу влаштовував там свято Дадичіра, роздаючи просад із дробленого рису та йогурту, і приймав просад там, стоючи на колінах. Священне озеро в цьому місці цілий рік повне води. Під час Гошташтамі, а також на день з'явлення Шіні Тянандапрабу, тут проводять великий ярмарок у Гаурагана деша 58 5863 сказано, що Халаюда, Баладев, Вішваруб і Санкаршана з'явились як Ниттянанда авадута. 62. шеше Хойла Кумар. Господь Кришна в Кумар спочатку послав своїх незліченних виданих, а тоді з'явився сам. До появи Господа Читані Махапрабу всі відані на збиралися в Адвайте Ачар'ї. На цих зустрічах вайшнавів Адвайта Ачар'я читав Багават Гіту Ішімад Бхагаватам, засуджуючи шляхи філософських розумувань та корисливої діяльності і доводячи неперевершеність відданого служіння. 65. Сарва Шастрикоге Кришна Бхактира та Джога Нагімани Гиманиан. В усіх явлених писаннях ведичної культури скрізь викладено віддане служіння Господові Кришні. Тому віддані Господа Кришни не визнають методів філософських розумувань, містичної йоги, непотрібних аскез і так званих релігійних ритуалів. Вони не визнають жодного методу, крім відданого служіння. Пояснення. Наш рух свідомості Кришни дотримується цієї засади. Ми не визнаємо жодного методу духовного усвідомлення, крім свідомості Кришни, відданого служіння. Іноді нас критикують громади послідовників Гьяни, Йоги, Тапасу чи Дгарми. Але, на щастя, у нас з ними не може бути ніяких угод. Ми просто стоїмо на засадах відданого служіння і проповідуємо ці засади по всьому світі. 66. Вдома в Адвайта Ачарії Вайшнави насолоджувались постійно бесідуючи про Кришну. Постійно поклоняючись Крішні і постійно повторюючи Магамантру Гари Кришна. Кришна Катха, Кришна Пуджа, Нама Санкіртан. Пояснення. Тільки на цих засадах може розвиватись рух свідомості Кришни. У нас немає іншої справи, крім одного – розмовляти про Кришну, поклонятись Кришні і повторювати магамантру Кришна. 67. Однак Шрі Адвайті Ачарій Прабу було боляче бачити, що люди не мають свідомості Кришни і просто поринають у матеріальну насолоду. Пояснення. Справжньому віданому Господа Кришне завжди боляче дивитись на занепад людства. Шіла Бактісіданта Такур повторював: у цьому світі нічого не бракує. Єдине, чого бракує в цьому світі, це свідомість Кришни. Таке бачення всіх чистих віданих. Через брак свідомості Кришни у суспільстві, занурені в океан невігластва чутєвих насолод, люди жахливо страждають. Відданому що дивиться на це збоку, дуже прикро бачити такий стан речей у світі. 68. Бачачи такий стан у світі, він глибоко замислився над тим, як же врятувати всіх цих людей від Лабет Май. 69. Шіла Адвайта Ачаря думав. Порятунок для людського загалу можливий тільки за одної умови. Якщо поширювати вчення, віданого служіння, з'явиться сам Кришна. Пояснення як ув'язнений може вийти на свободу за умови, що отримає особливу милість керівника уряду, президента чи царя, так і пропащих людей Каліюги може врятувати тільки сам Верховний Богособа чи хтось, кого він на це вповноважить. Шіла Двай та Прабу прагнув, щоб Верховний Богособа зійшов сам і звільнив пропащі душі цієї епохи. 70 Крішна ачаре коре ганга з цією думкою присягнувшись викликати прихід господа крішни адвайта Ачарія прабу почав поклонятись верховному богові особі крішні листками туласі та водою ганги пояснення для того щоб поклонятись верховному Боговій особі вистачить навіть листя туласі і води ганги Якщо є змога, то з невеликою кількістю сандалової пасти. Господь каже в Багаватгіті 926 паттрам пушпампалам тоям йоме бактяти тата агамбактюпагрітам аснами прая татманага. Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Діючи за цією засадою, Адвайта прабу задовольнив. Верховного Бога Особу, листками Туласі і водою Ганги. 71. Кришнера Ахванакоре Саггана Гункар, Гункаре Акришта Гойла Вражин комар. Він знову і знову голосно гукав Кришну, просячи з'явитись. І Господь Кришна, приваблений цими запрошеннями, вирішив зійти. Перед народженням Господа Четані Магапрабу, Слона Шачімати дружини Джаганати Мішри, З'явилось на світ вісім дочок, але всі вони, щойно народившись, помирали. Джаганат Мішру дуже засмутило те, що його діти одне за одним помирали. Бажаючи мати сина, він почав задля цього поклонятись лотосовим стопам господа Вішну. 74. Після того в Джаганата Мішри народився син, і його назвали Вішварупа. Він мав величезну могутність і піднесені якості, тому що він був втілення Баладеви. Пояснення. Вішхорупа був старший брат Гоурагарі, господа Шичатані четані Коли батьки почали лаштувати його одруження, він прийняв сан'ясу і покинув дім. Взявши сан'ясу, він прийняв ім'я Шанкарарання. 1431 року ери Шакабда, тобто 1509 року нашої ери, він покинув тіло у Пандарпурі, в районі Шолапури. Як втілення Санкаршани, він постачальна і безпосередня причина творення цього матеріального світу. Він невідмінний від Шича та тому що Амша і Амші, тобто частина і ціле, невідмінні. Як втілення Санкаршани, вішворупа належить до четверного прояву Чатрув'юхи. У Гоура Чандродаї сказано, що Після свого так званого відходу Вішварупа увійшов у тіло Шинітінанди Прабу і залишився з'єднаний з ним. 75. Баладеви прокас, санкаршан Поширення Баладеви, відоме в духовному світі як санкаршана, являє собою постачальну і безпосередню причину матеріального космічного прояву. Упадана і Карана. 76. Велетенську всесвітню форму називають вішарупою – втіленням Магасан-Каршани. Отож, у космічному прояві не знайти нічого іншого поза самим Господом. 77. найта читрам оутам протамідам ясмін тантушвангая тапата Як нитка пронизує тканину вздовж і впоперек. Так, верховний богособа – Прямо і непрямо, присутні у всьому, що ми бачимо в цьому космічному прояві. Для нього це невелике чудо. Це вірш із Шимадбагватом, 10.15.35. 78. Мага Санкаршана являє собою матеріальну та дієву причину космічного прояву і тому присутній у кожній його часточці. Через це господь читання називав його старшим братом. В духовному світі ці два брати звались Крішна та Баларама. А тепер вони стали Чайтанією та Нітаєм. Отже, можна зрозуміти, що Ньотянанда Прабу – це первинний Санкаршана Баладева. 79. Отримавши сина, вішарупу подружжя Джаганат Мішра Ішачимата було дуже задоволене в серці, і тому ревніше почало служити лотосовим стопам Говінди. Пояснення. В Індії поширене прислів'я. В біді всі кидаються поклонятись верховному Богові особі – а розбагатівши забувають Бога. У Бхабавадгіті 7.16 теж про це сказано. Відданим служінням зацікавлюються, маючи запас колишніх доброчесних вчинків, чотири типи людей – ті, хто в скруті, хто шукає грошей, хто прагне знання і допитливі. Подружжя Джаганатміша та Шачімата через смерть восьми дочок дуже журились. Тепер, коли в них народився син, Вішварупа, зрозуміло, вони були дуже щасливі. Вони знали, що це щастя і процвітання прийшло до них з милості Господа. Тому, замість забути Господа, вони почали служити лотосовим стопам Говінди ще ревніше. Коли звичайна людина багатіє, вона забуває про Бога але чим більше з милості Господа відданий, тим більше він прив'язується до служіння Господові. 80. У січні 1406 року епохи Шак, тобто 1485 року нашої ери, в тіла Джаганат Мішри і Шачі увійшов Господь Кришна. Пояснення. Господь ще читання Магапрабу народився 1407 року епохи Шака в місяці Палгуна. Однак з цього вірша ми дізнаємося, що Він увійшов у тіла своїх батьків 1406 року у місяці Маг. Отже, Господь увійшов в тіла своїх батьків за 13 повних місяців до свого народження. Звичайно, дитина перебуває в лоні своєї матері 10 місяців за місячним календарем. Однак з цього вірша ми дізнаємося, що Господь перебував у тілі своєї матері 13 місяців. 81. Міша сказав Міша сказавши маті. Я бачу дивовижні речі. Твоє тіло сяє, і здається, що в моєму домі оселилась сама богиня процвітання. Хоч би де я пішов, люди віддають мені шану. Навіть без мого прохання вони з власної волі дають мені коштовні речі, одяг та рис. Пояснення. Брамана ніколи не йде ні до кого на службу. Служити комусь іншому – це справа шудри. Брамана завжди незалежний, тому що він – наставник, духовний вчитель і радник усього суспільства. Члени суспільства постачають йому все потрібне для життя. У Багавадгіті Господь каже, що він розділив суспільство на чотири частини – браманів, кшатрів, вайші та шудр. Без цього наукового розподілу нормальна життєдіяльність суспільства неможлива. Браман повинен давати всім членам суспільства добрі поради, кшатрія повинен керувати суспільством, підтримуючи в ньому закон та порядок, Вайші повинні задовольняти всі потреби суспільства у харчових та інших товарах, влаштовуючи їхнє виробництво і торгуючи ними, а шудри повинні служити вищим частинам суспільства – браманам, чатарям та вайшам. Джаганат Мішра був браманом, і через це його постачали всім потрібним для підтримання тіла – грошима, одягом, зерном і таким іншим. Коли в Лоні Шачимати з'явився господь Чайтаня – Джаганат Міша одержував все потрібне для життя, навіть ні в кого нічого не прохаючи. Через присутність Господа в його родині всі віддавали йому належну Брамані Шану. Іншими словами, якщо Брамана чи Вайшнав міцно утвердився у становищі вічного слуги Господа і виконує Господню волю, ні про які труднощі з підтриманням свого життя чи своєї сім'ї для нього не може бути й мови. 83. Шачимада сказала чоловікові, «А я бачу...» дивовижних осяйних людей у космічному просторі, що немов підносять молитви». Пояснення. Джаганат Мішу оточували шаною на землі і постачали йому все потрібне. Так само мати Шачі бачила численних півбогів у космічному просторі, що підносили до неї молитви, тому що в її лоні перебував Господь Чатанні Маправу. 84. Тоді Джаганат Міша відповів, Мені приснилось, що в моє серце увійшла осяйна обитель Господа. З мого серця вона перейшла у твоє. Я так розумію, що скоро в нас народиться якась велика особистість. Після цієї розмови, надзвичайно щасливі, чоловік з дружиною взялися служити домашньому шалаграма Шілі. Пояснення. В домі брамани обов'язково мусить бути шалаграма Шіла, якому поклоняється родина брамани. Цього звичаю дотримуються і нині. Ті, хто народився в браманічній сім'ї і хто належить до касти браманів, повинні поклонятись Шалграмашхілі. На жаль, з розвитком Каліюги, так звані брамани, що пишаються народженням у браманічній сім'ї, перестали поклонятись Шалграмашхілі. Але насправді з незапам'ятних часів заведено, щоб людина, яка народилась у браманічній сім'ї, за будь-яких обставин поклонялась Шалграмашхілі. Деякі члени нашого руху свідомості Кришни – прагнуть запровадити поклоніння Шалаграма Шілі, але ми свідомо утримуємось від цього, тому що члени руху свідомості Кришни здебільшого не походять із сімей браманічної касти. Через якийсь час, переконавшись, що вони строго дотримуються засад браманічної поведінки, ми запровадимо поклоніння Шалаграма Шілі. За цієї епохи поклонятись Шалаграма Шілі не так важливо, як повторювати святе ім'я Господа. Такий присуд шастр – Шіла Джіваго самі вважає, що без образ, повторюючи святе ім'я, людина досягає повної досконалості. Однак, для того, щоб оздоровити стан розуму, треба також поклонятись божеству у храмі. А коли людина розвине духовну свідомість, досконало втвердиться на духовному рівні, вона вже може почати поклонятися Шалаграма Шілі. Чіла Бактісіданта Сараса Тітакур пояснює, як Господь перейшов із серця Джаганат Міши у серце Шачимати. Початок цитати. Треба розуміти, що Джаганат Міша і Шачимата – ніття вічно чисті супутники Господа. Їхні серця завжди вільні від скверни, і тому вони ніколи не забувають Верховного Бога особу. Серце звичайної людини в матеріальному світі осквернене. Щоб піднятися на трансцендентний рівень, їй треба спочатку очистити серце. Але Джаганат Міша і Шачимата не були звичайними чоловіком і жінкою з оскверненими серцями. Коли серце вільне від скверни, його буття називають буттям на рівні Васудеви. Васудева може зачати Васудеву, тобто Кришну, чиє становище «трансцендентне». Кінець цитати. Слід розуміти, що Шачадеві не завагітніла так, як вагітніють звичайні жінки, віддаючись чуттєвій насолоді. Не слід вважати вагітність Шачимати – вагітністю звичайної жінки, бо така думка гріховна. Зрозуміти вагітність, що чимати, може тільки той, хто досягнув високого рівня духовної свідомості і повністю присвятив себе навідане служіння Господові. У Шимад Багватам 10.2.16 сказано «Багавана піві шватма бактана авівешам шабагена мана ана кадун це віч пояснює, як народився Господь Кришна. Тілення Господа увійшло в розум васудеви, і тоді було перенесене в розум Девакі. Шіла Шідар Самі щодо цього відзначає «Мана авівеша, манась авір бабува, джіванамівана, дгатусамбанда і тяртага». Немає навіть мови за те, щоб Господь був зачатий внаслідок випорскування сімені, без якого не може народитись звичайна людина. Шілорупа самі також до цього зауважує, що Господь Кришна спочатку з'явився в розумі Анакадундубі Васудеви, а тоді був перенесений в розум Девакі-Деві. Після цього духовне блаженство в розумі Девакі-Деві дедалі зростало, як оце зростає ніч в ніч місяць, аж доки стане повним. Під час народження Господь Кришна вийшов з розуму Девакі і з'явився у в'язниці Камси поряд із ліжком Девакі. Під впливом Йогамаї деваки тоді подумала, що в неї народилась дитина. Поява Господа пантеличила навіть півбогів Небесного Царства. Про це сказано «Муґянтія Цурая» – 1. Вони прийшли, щоб піднести деваки молитви, гадаючи, що Верховний Господь перебував в її лоні. Зі свого Небесного Царства півбоги прийшли до Матхури, і це вказує на те, що Матхура – Важливіша навіть за райське царство вищої планетної системи. Господь Крішна, як вічний син Яшода Майі, завжди присутній у Вріндавані. Ігри Господа Крішни йдуть безупинно і в матеріальному світі, і в духовному. У цих іграх Господь завжди вважає себе за вічного сина матері Яшоди і батька Нанди Магараджі. У 10-й пісні Шимадбагаватам, главі 6 вірші 43 сказано – коли великодушний, шляхетний Нанда Махарадж повернувся з дороги, він одразу взяв свого сина Кришну на коліна і, вдихнувши запах його волосся, поринув у трансцендентне блаженство. Схожий опис є у 10-й пісні, 9-й главі, 21 вірші. Цей богособа, що з'являється як син пастушки, для віданих дуже доступний і зрозумілий, натомість людям із тілесним світоглядом хоч би якого високого рівня аскез вони досягли, і хоч би які великі філософи вони були, його не зрозуміти. Далі Шилебакті Сінанта цитує Шипат Баладеву Відябушану, що, посилаючись на молитви півбогів до Господа Крішни, в лоні Девакі підводить підсумок описам народження Крішни так. Початок цитати. Як місяць, сходячи, заливає світлом східний обрій, так Девакі, що завжди перебувала на трансцендентному рівні, отримавши від Васудеви, сина Шурасени, посвяту в Крішна-мантру, помістила Кришну у своє серце. Кінець цитати. З цих слів Шрімад-Бгаґаватам 18 зрозуміло, що Верховний богособа, перенесений із серця Анакадундубі, тобто Васудеви, проявився у серці Девіки. Згідно з Шилою Баладевою відябушеною, серце Девіки означає лоно Девіки. Тому що у Шімадбагаві 10.2.41 півбоги кажуть «Мати Девакі, Господь уже у твоєму лоні». Отож, перенесення Господа з серця Васудеви у серце Девакі означає, що він був перенесений у лоно Девакі. Що ж до появи Господа Чатані Магапрабу? Опис Чатані Чарітамрити «Вішеше Севана Коре Говінда Чаран» Вони почали ревно поклонятись лотосовим стопам Говінди. Вказує на те, що так само, як Крішна з'явився в серці Девики через серце Васудеви, так і Господь читання з'явився в серці Шачідеві через серце Джаганати Міші. В цьому полягає таємниця з'явлення Господа Чайтані Магапрабу. Отож, не треба думати, що Господь читання з'явився як звичайна людина чи яка інша істота. Зрозуміти цей предмет не так легко, але якщо стати відданим Господа, то усвідомити слова Кришна даса Кавіраджа Гусами зовсім не важко. 87. Вагітність тривала вже 13-й місяць, а ніяких ознак наближення пологів так і не було. Джаганат Міша почав сильно побоюватися. Тоді Ніламбарча Чакраварті, дід Шичетані Магапрабу, зробив астрологічні обрахунки і сказав, що дитина народиться ще цього місяця, скориставшись із сприятливого моменту. 89. Так, 1407 року епохи Шака в місяці Палгуна, лютий березень, ввечері, коли був повний місяць, настала очікувана сприятлива мить. Пояснення. Шіла Бактіно-Такур у своїй Амріта-Права-Габаші наводить ось такий гороскоп при читанні Магапрабу. Таблиця. Перший рядок. Шака. 1407, 10, 22, 28, 45. Примітка буде. Діном. 7, 11, 8, 15, 54, 38. Де? 40, 37, 40, 13, 6, 23. Примітка. Ряд чисел зі словом «шака» на початку вказує час появи читання Гаврову. Минуло – 1407 років ери Шака, ішов 1408 рік. У цьому році минуло 10 місяців, ішов 11 місяць – Палгуна, лютий березень. Минуло 22 дні Палгуни, ішов 23. Після сходу сонця минуло 28 гаті – 11 годин, 12 хвилин. І 45 пал – 18 хвилин. Сонце якраз щойно сіло. Таблиця з числами наводить додаткову астрологічну інформацію щодо моменту появи Господа. Кінець примітки. Згідно з поясненням Бактівно-Детакура щодо цього гороскопа, під час народження Господа читання Магапрабу планети були розміщені так. Шукра Венера був у Мешараші – овен, у Накшатрі – місячному домі Ашвіні, Кету – дев'ята планета, був у Сімгараші – лев, в Утара Палгуні. Чандра, Місяць, був у Пурва Палгуні, місячному домі. Шані, Сатурн, був у Врішчі раші Скорпіон, у Джешці. Бригаспаті, Юпітер, був у Дгану Раші, Стрілець, у Пурва Шадзі. Мангал, Марс, був у Макара Раші, Козорог, у Шравані. Раві, Сонце, був у Кумба Раші, Водолій, і Пурва Бадрападі. Раго був у Бадрападі, а Будга Меркурій був у Мінараші риби і у Бадрападі. Лагна час народження була Сімха. 90. Ось опис цього сприятливого моменту народження згідно з Джотірведою, ведичною астрологією. Місяць перебував у Леві, зодіакальній фіорі Лева. Висхідним знаком був Лев. Кілька планет мали дуже сильне розміщення, і таблиці Шадварга та Аштаварга показували надзвичайно сприятливі впливи. Пояснення. Шіла Бактисіданта Сарасфатітакур, що раніше був великим астрологом, так пояснює цей вірш. Шадварга, шість підрозділів, мають назву Кшетра, Гора, Дреккана, Навамша, Двадашамша і Тримшамша. За астрологією Джо Тірведи, встановивши зв'язок між планетами і повелителями цих шести підрозділів, можна вираховувати сприятливість моменту народження. В таких книжках, як оце Брігад Джатака, наведено вказівки щодо того, як тлумачити рух зірок і планет. Той, хто вміє обраховувати Аштаваргу, тобто розділяти астрологічну таблицю на вісім похідних, здатний передбачати хороші і погані події. На цій науці розуміються Гора Шастравіт – знавці астрологічних писань. Спираючись на астрологічні обрахунки, зроблені на підставі Гора Шастр, Ніламбара Чакраварті, дід Шичатані Магапрабу, визначив сприятливу мить, в яку мав з'явитися Шичатані Магапрабу. 91. Коли з'явився бездоганний місяць Чайтанні Махапрабу, навіщо тоді здався місяць, поцяткований темними плямами? Зваживши на це, Раху, темна планета, закрив повний місяць, і тоді три світи затопили звуки Кришна, Кришна, Гарі. Пояснення. У Джотірведі сказано, що затемнення місяця відбувається тоді, коли перед повним місяцем проходить планета Раху. В Індії заведено, щоб під час місячного чи сонячного затемнення послідовники ведичних писань омивались у Ганзі чи в морі. Усі вірні послідовники ведичної релігії продовж затемнення стоять у воді і повторюють Магамантру Гари Кришна. Під час народження Господа Чайтані Магапрабу відбулося затемнення місяця, і природно всі стояли у воді і повторювали Гарий Кришна, Гари Кришна Грей Кришна, Кришна, Кришна, Гай Грі, Гарі Гари, Рам, Гарирам, Рама, Рама Гай Гарий. Гари, 93. Всі люди під час затемнення місяця повторювали Магамантру Гарі Кришна і відчували в розумі глибокий подив. Коли весь світ отак повторював святе ім'я Верховного Бога Особи, на землю прийшов Кришна в образі Говра Гарі. 95. Весь світ був щасливий. Індуси повторювали святе ім'я Господа, а не індуси, насамперед мусульмани, теж жартома наслідували їхні молитви. Пояснення. Хоча мусульмани, тобто не індуси, байдужі до святого імені Господа Магамантри Гарі Кришна, навадвібські мусульмани імітували індусів, що повторювали Гарі Кришна під час місячного затемнення. Отож, коли з'явився ще читання Магапрабу, індуси і мусульмани об'єдналися в повторенні святого імені Господа. 96. На землі всі жінки повторювали святе ім'я Гарі, а на райських планетах почалась музика і танці, бо півбогам стало дуже цікаво. У цій атмосфері всі десять сторін світу сповнились радості, і разом з ними щастям сповнились хвилі річок. Ба більше, всіх живих істот, рухомих і нерухомих, охопило трансцендентне блаженство. 98 «Надія удая гірі, пурна кріпа корі хойло удой, папа та ма хойло на шатрі, джага руласа, джага бау рі, харі дуані хой». Так Горагарі повний місяць зійшов зі своєї безпричинної милості в області Надія, яку порівнюють до Удая Гірі, де вперше з'являється Сонце. Його поява в небі розсіяла темряву гріховного життя і сповнила радістю три світи, спонукавши всіх повторювати ім'я Господа. 99 це і кале, ніджалай, утія дойтарай, нітья коре, ананди та моне, хункара кірта наранге, кениначе, кеханагі Цей час, що я двайта чаряпрабу, радісно танцював у своєму домі в Шантіпурі. Схопивши гаридасу такору, він танцював і голосно співав хари-кришна. Ніхто не міг зрозуміти, чому вони танцювали. Пояснення. Відомо, що на той час Адвайта Ачар'я жив у батьківському домі в Шантіпурі. Гарідас Стакур часто з ним зустрічався. За збігом обставин він також був там, і в мить народження Шичатані Магапрабу вони обоє пустились танцювати. Але ніхто в Шантіпурі не міг зрозуміти, чому танцюють ці двоє святих. Сто. Побачивши затемнення місяця, Адвайта Ачар'я і Гаріда Стакур зі сміхом пішли на берег Ганги – і з великою радістю омилися. З нагоди місячного затемнення Адвайта Ачар'я силою свого розуму роздав браманам всілякі пожертви. Пояснення. Серед індусів заведено під час місячного чи сонячного затемнення роздавати бідним якомога більш милостині. Тому Адвайта Ачар'я з нагоди затемнення роздав браманам багато різної милостині. У Шимат Багвата 10.3.11 сказано, що коли народився Крішна, Басудева з цієї нагоди відразу роздав браманам 10 тисяч корів. За звичаєм індуси після народження дитини, особливо сина, з великою радістю роздають щедру милостиню. Адвайта Ачаря насправді хотів роздати милостиню з приводу народження господа Етанії під час місячного затемнення, але люди не розуміли, чому Адвайта Ачаря так щедро роздає всіляку милостиню. Причиною милості Адвайта Ачар'ї було не місячне затемнення, а народження Господа. Він роздавав милостиню так само, як її роздавав Васудева після з'явлення Господа Крішни. 101. Побачивши, яка радість переповнює весь світ, вражений Гарида Стакур і прямо, і натяками заговорив до Адвайта Ачар'ї. «Твій танець і роздача милостині переповнює мене радістю. Я здогадуюсь, що за цим криється якась особлива причина». 102. Ачаря Ратна, Чандрашекар і Шивастакур, охоплені радістю, пішли на берег Ганги омитись у її водах. з сповненим щастя серцем вони повторювали магамантру Гарри Кришна і силою розуму роздавали милостиню. Так всі відані, хоч би де вони були, в кожнім місті і кожнім селі, танцювали, виконували і із охопленими радістю серцями, Роздавали під приводом місячного затемнення, силою розуму всіляку милостиню. 104. Браммана а Всілякі поважні брамани та пані приходили стаціями повними різних подарунків, побачивши новонародженого. Тілом, схожого на осяйне щире золото, всі вони радісно дарували йому свої благословення. сто Осісобе З різними дарами туди прийшли, перебравшись за дружин браманів, усі жінки Райського царства у тому числі дружини господа Брами, дружини господа Шіви, дружини господа Нерсімхадеви, дружина царя Індри і дружина Васішти Ріші, а також Рамба, танцівниця з райських планет. Пояснення. Новонародженого господа Чатаню Магапрабу відвідували численні сусідки, більшість із яких були дружинами шановних браманів. Перебравшись за дружин браманів, побачити новонародженого прийшли також жінки з райських планет як-от «Дружина господа Брами» і «Дружина господа Шиви». Звичайним людям вони здавалися шановними сусідками з браманічних сімей, однак насправді то було жіноцтво з Райського царства. 106 «Антарікше Девагана Гандарва Сіда Чарана Стутінріття Коревадья Гіта Нарда Кабада Кабата Педжараната Сабе Асіна Чепая у космічному просторі всі півбоги разом з жителями Гандарвалоки, Сідалоки і Чараналоки підносили молитви і танцювали під супровід співу, барабанів та іншої музики. У навадвіпі всі професійні танцюристи, музиканти і дарителі благословень також зібрались і в захваті почали танцювати. Багато професійні дарителі благословень. Пояснення. На райських планетах є професійні співаки, танцюристи і декламатори молитв. В Індії так само, що є професійні танцюристи, дарителі благословень і співаки. Всі вони сходяться на всілякі домашні церемонії і насамперед на весілля та дні народження. Люди цих професій заробляють собі на життя, збираючи милостиню у домах індусів під час таких церемоній. З таких церемоній користаються і євнухи, збираючи милостиню. Так вони заробляють собі на життя. Такі люди ніколи не йдуть у найми, не беруться ні до рільництва, ні до торгівлі, вони просто збирають милостиню в приязних сусідів і так мирно здобувають собі прожиток. Багатий – це клас браманів, які відвідують такі церемонії, щоб давати благословення, складаючи вірші на основі ведичних писань. 107. Ніхто не міг зрозуміти, хто приходить і хто йде, хто танцює, хто співає, ніхто не розумів, що кажуть інші. Однак зникли всі нещастя і смутки, і людей переповнило щастя. Джаганат Міша також був охоплений радістю. 108. Прийшовши до Джаганат Мішри, Чандрашикара Ачар'я і Шивастакур намагались всіляко привернути його увагу. Вони провели ритуальні церемонії, які за релігійними приписами слід виконувати після народження дитини. Джаганат Міша також роздав багато різних пожертв. Всі багатства, які понаприносили Джаганаті Мішрі в дарунок і весь свій домашній статок, він роздав браманам, професійним співакам, танцюристам, батам та біднякам. З чадрими пожертвами він вшанував всіх. 110. Дружина Шиваси Такори що звалась Маліні, разом із дружиною Чандрашекари Ачалі Ратне та іншими жінками радісно прийшли вшанувати дитину всілякими підношеннями якось циноброю, куркумою, олією, розпущеним рисом, бананами і кокосами. Пояснення. Під час таких церемоній дарують на щастя такі підношення, як цинобра, каї, розпущений рис, банани, кокоси і змішану з олією куркуму. З рису роблять не тільки дутий рис, а й ще одну страву, що зветься каї – розпущений рис, що вважають разом з бананами за дуже хороший подарунок на щастя. Такою пастою із змішаною з олією куркуми та цинобри змащують тіло новонароджених і наречених. Це все обряди, що приносять щастя в сімейному житті. Можна побачити, що 500 років тому, коли народився господь Четаням Махапрабу, дотримувались усіх цих обрядів – Однак нині важко знайти когось, хто б їх виконував. Зазвичай вагітну матір відвозять до пологового будинку, а коли маля з'являється на світ, його омивають антисептичним розчином, і тим усе закінчується. 111. 111. Якось, невдовзі після народження господа Читані Магапрабу, дружина Адвайта Ачар'ї, Сіта Деві, який поклоняється весь світ, попрохала дозволу в чоловіка і пішла побачити верховну дитину, взявши з собою найрізноманітніші дари і підношення. Пояснення. Можна зрозуміти, що Адвайта мав два будинки, один у Шантіпурі, а другий у Неодвіпі. Коли народився господь читання Магапрабу, Адвайта Ачаря жив не у Навадвіпській домівці, а в Шантіпурській. Тому, як згадано раніше, вірш 99, зі старого батьківського дому Адвайти в Шантіпурі, Ніжелая, сіта пішла до Навадвіпи з дарунками для новонародженого читання Магапрабу. 112. Вона принесла різні золоті прикраси, серед яких були всілякі зап'ястя, намиста, наручча та браслети для рук та ніг. 113. Були там і тегрові кіхті, оправлені в золото, шовкові торочки Наталію, прикраси для рук і ніг, шовкові сарі з гарними візерунками, а також шовковий дитячий одяг. Вона подарувала дитині також багато інших дорогих речей, а також золоті та срібні монети. З переліку подарунків всі Титакурані дружини Адвайта зрозуміло, що Адвайтачарія був на той час дуже багата людина. Хоча брамани не належать до верстви багатіїв, Адвай та Ачарія очолював браманів Шантіпури і був досить заможний. Тому він подарував новонародженому госпітові Чатані Магапрабу багато прикрас. Але те, що Камалаканта Вішвас попрохав у Магараджі Пратапарудри, царя Джаганатпурі, 300 рупій на виплату боргу Адвай Ачарії, свідчить, що навіть такій заможній людині, здатні дарувати багато коштовних оздоб, сарі і такого іншого, було важко сплатити 300 рупій. Отож, за тих часів рупія коштувала в тисячі разів більше, ніж нині. В наш час сплатити борг у 300 рупій не становить великих труднощів ні для кого. А от зібрати стільки коштовних прекрасно подарунок синові приятеля звичайній людині не до снаги. Ймовірно, тоді 300 рупій були такою сумою, як нині 30 тисяч рупій. 114 у завішеному паланкіні разом із служницями Сіта Токурані прибула додому дому Джаганатміші і привезла багато підношень на щастя: свіжу траву, рис, горохоно, куркуму, кункуму і сандалове дерево. Всі ці дари заповнили великий кошик. Пояснення. В цьому вірші привертають увагу слова Вастра, Губта Дола. Навіть 50-60 років тому в Калькуті всі шановні пані околицею пересувались тільки на паланкіні, який несло четверо чоловік. Паланкін був завішений м'якою бавовняною тканиною, і на дорозі серед людей шановну пані годі було побачити. Пані насамперед шановних людей не показувалась на очі звичайним людям. У віддалених місцях Індії цей звичай зберігся і донині. У санскриті є слово Асур'я Пася, яке вказує на те, що шанованої пані не бачило навіть сонце. У культурі Сходу цей звичай був широко поширений і його строго дотримувались як індуски, так і мусульманки з шановних родин. Ми на власні очі бачили в дитинстві, що наша мати не ходила в гості пішки навіть до найближчої сусідки. Вона їхала або в повозі, або на паланкіні, який несли чотири чоловіки. Цього звичаю строго дотримувались також 500 років тому, і дружина Адвай Ачар'ї, належачи до дуже шановної родини, додержувала традицій свого суспільного оточення. 115. Коли Сіта та Корані прибула додому матері Шачі, принісши з собою багато різних страв, одягу та інших подарунків, вона була вражена зовнішністю новонародженого. Вона побачила, що за винятком відмінного кольору тіла маля виглядала точнісінько, як сам Кришна з Гукули. Пояснення. Петері – це великі кошики, які носять, підвісивши на двох кінцях палки, покладеної на плечі. Носіїв таких вантажів називають багарі. В Індії та інших країнах Сходу понині так носять вантажі і багаж. І такий самий спосіб перенесення вантажів ми бачили навіть у нинішні часи в Джакарті в Індонезії. 116. Sarva Anga Sun Irmana Suverna Bratimabana, Sarva Anga, Sulakshanamai, Balakera Divejoti Deki Paila Bahopriti, Vatzaljete drovi l'hridai. Коли Сіта та Корані побачила трансцендентне, сяйво тіла дитини, його чудово збудовані члени з численними, сприятливими знаками і золотавий колір шкіри, вона була глибоко задоволена і відчувала, що її серце тане від материнської любові. Вона поблагословила новонародженого, поклавши йому на голову свіжу траву і рис, і сказала «Будь благословенний довгим життям». Однак, боючись привидів і відьом, вона дала дитині «німай» пояснення. Дакіні і Санкіні – це два супутники господа Шіви та його дружини, яких вважають дуже зловісними представниками роду привидів. За повір'ям, ці зловісні живі істоти не можуть наблизитись до дерева нім. Медицина також визнає, що дерево нім має принаймні сильні антисептичні властивості. Отож, раніше було заведено садити перед будинком дерево нім. В Індії великі дороги, насамперед в Утрапрадеші, обсаджені сотнями й тисячами дерев нім. Дерево нім має такі сильні антисептичні властивості, що наука Аюрведи його використовує, щоб лікувати проказу. Вчені-медики виділили з дерева Нім хімічну сполуку, названу маргозовою кислотою. Дерево Нім використовують для багатьох цілей, найбільше для того, щоб чистити зуби. В індійських селах 90% людей чистять зуби галузками з дерева Нім. З огляду на всі очисні властивості дерева Нім і з огляду на те, що господь читання народився під деревом Нім, Сіта та Корані назвала господа Німаєм. Пізніше, ставши юнаком, він прославився як Німай Пандіт. Саме так його називали у довколишніх селах, хоча його справжнє ім'я було Вішвамбар. 118. У день, коли мати з сином скупались і вийшли з материнських покоїв, Сіта Такорані подарувала їм усіляких прикрас та одягу, а також вшанувала Джаганату Мішу. Після того Сіту Такорані вшанували Шачі Деві і Джаганат Міша, і вона дуже щаслива повернулася додому. Пояснення. На п'ятий день після народження дитини, а також на дев'ятий день, мати омивається у Ганзі або в іншому священному місці. Це називається Нішкрамана – церемонія виходу з материнських покоїв. Нині за материнські покої править лікарня, але раніше в кожному шляхетному домі одну кімнату відводили на материнський покій, і діти народжувались у цій кімнаті. На дев'ятий день після народження дитини мати переходила у звичайні покої і цю церемонію називають нішкрамана. Нішкрамана являє собою один з десяти очисних методів. Раніше і насамперед в Бенгалії вищі касти після народження дитини дотримувались чотиримісячного карантину. Наприкінці четвертого місяця мати вперше виходила, щоб побачити схід сонця. Згодом вищі касти, а саме брамани, кшатрі і ваші, стали дотримуватись тритижневого карантину, а шудри – тридцятиденного. У громадах Картабаджа і Сатіма мати очищувалась після карантину у Санкіртані, під час якої розкидали гарінути в шматочки солодощів. Сіта та Корані шанобливо привітала Шачідеві і Джаганату Мішу з новонародженою дитиною. А Шачідеві і Джаганат Мішра вшанували її, коли вона збиралась повертатись додому. Так було заведено у шляхетних родинах Бенгалії. 119. Так, мати Шачідеві і Джаганат Мішра отримали сина, що був чоловіком богині процвітання, і всі їхні бажання були виконані. Їхній дім завжди був повний багатств і зерна. Дивлячись на миле тіло Шичатані Магапрабу, вони відчували насолоду, яка щодня зростала. Пояснення. Господь, що читання Магапрабу, це верховний Бог-особа. Тому всі віддавали йому шану. Навіть жителі небес приходили, перебрані за звичайних людей, щоб вшанувати Господа. Його батько і мати, Джаганат Міша і Шачідеві, бачачи, як шануючи їхнього трансцендентного сина, також відчували в серці глибоке задоволення. 120. Міша Вайшнау Шанта Алампада судаданта Джаганат Мішра був взірцевий вайшнав. Він був вмиротворений, стриманий в чуттєвій насолоді, чистий і здержливий. Тому він не мав бажання насолоджуватись матеріальними багатствами. Гроші, які приходили до нього завдяки впливу трансцендентного сина, він, для задоволення вішно, роздавав у браманам. 121. Зробивши обрахунки на підставі моменту народження господа Читані Магапрабу, Ніламбар Чакраварті сказав Джаганатці Міші на Одинці, що і в тілі, і в моменті народження його сина він виявив усі ознаки великої особистості. Він зробив з цього висновок, що в майбутньому ця дитина звільнить усі три світи. 122. Так господь читання Магаприву зі своєї безпричинної ласки з'явився в домі Шачідеві. Деві. Господь читання дуже милостивий до кожного, хто слухає цю оповідь про його народження. І тому така людина досягає лотосових стіп Господа. Пойя Джанма Горагуна Джанма Тара Пойя Амрита Піє Пані <ган> Кожен, хто отримав людське тіло, але не приймає вчення читання Магапрабу, втрачає даровану йому цінну нагоду. Амрита Дгуні – це річка, в якій тече нектар відданого служіння. Якщо хтось, отримавши людське тіло, замість цього нектару п'є воду з отруєної баюри матеріального щастя, йому ліпше було б не жити, а зразу померти. Пояснення. Шимат Прабодананда Сарасвати, що до цього склав у читання Чандрамріті такі вірші 37, 36, 34. Чайтан, вішвам, чайтан, мішвара, сарва я, я бі, брам, Цей матеріальний світ не має свідомості Кришни. Господь читання Магапрабу це уособлена свідомість Кришни. Тому будь-який вчений чи обізнаний дослідник, що не розуміє Шичатані Магапрабу, марно блукає цим світом. Прасаріта магаприйма Піюшарасасагари чайтання чандри пракате йона Ейваса Хто не користається з нектару відданого служіння, який розливає навкруги вчення Шичатані магапрабу, той, безперечно, найнещасніший з нещасних. Аватарини гора Чандри, віс-тирени приема Сагари, супракаші та раднауги, і васа. Прихід господа Четані Махапра був подібний до океану нектару, що розливається дедалі ширше. Хто не збирає куштовних самоцвітів у цьому океані, той безперечно найнещасніший з нещасних. Також Шимат Багаветом 2319, 23, стверджує, Шваві два рагошта самстута поруша пашу на еткарна патопету джатунаマガдаграджа બીре батору крама વિકરામન્્યે 나신ോദкарна પુતેન રસ્યા જીવસતિ દુરદુરીકે ДЖИВАНЧАВО БАГАВАТАНГРИРИНУМ НАДЖАТУ МАРТЬО БІЛАБЕЙТА ЯСТУ СРИВІЩНУ ПАДДЯМАНУ ДжАСТУ ЛАСЯ ШАСАНЧАВО ЯСТУ НАВЕЙДА ГАНДГАМ Людина, далека від свідомості Кришни, може бути великою особистістю в так званому людському суспільстві, але насправді вона нічим не ліпша за велику тварину. Таких великих тварин зазвичай вихваляють інші тварини, подібні до собак, свиней, вироблюдів та віслюків. Якщо особа не завдає собі труду слухати про верховного богоособу, її вуха треба вважати просто норами. Хоча вона має язик, це язик жабічий, що своїм кваканням порушує спокій і припрошує до себе змію смерті. А якщо особа ніколи не користає спилу на лотосових стопах великих відданих і не вдихає аромату листків туласі, запропонованих лотосовим стопам Господа, Її треба вважати за мертву, дарма, що вона вдає якусь життєдіяльність. Також у Шімадбаготам 10.1.4 сказано шлока віна «Хто, крім убивці тварин чи убивці душі, залишиться байдужим до уславлення Верховного Богоособи і не слухатиме оповідей про нього». Уславленням Господа насолоджуються особи, звільнені від скверни матеріального світу. Так само в Шимадбаготам 3.23.56 сказано Хоча людина може здаватись живою, якщо вона не служить лотосовим стопам великих відданих, її слід вважати за мерця. 124. -та -та так, ставлючи собі на голову як своє багатство, лотусиві стопи Шичатані Махапрабу, Nitjanande Prabhu, Achary Advaita Chandri, Surupda Madari, Rupi Goswami, и Ragunat Dasi Goswami. Я, Кришнадас Кавірач Госвамі, описав прихід Ши Чатані Магапрабу. Пояснення. Кришнадас Кавірач Госвамі вшановує всіх Ши Чатані Магапрабу, Нітянанду, Адвайту Прабу, Сварупу Дамодару, Рупу Госвамі, Рагунату, Дасу Госвамі та їхніх послідовників. Кожен, хто йде стопами Кавірачі Госвамі, також приймає лотосові стопи згаданих повелителів як своє багатство. Матеріальні статки і багатства – це просто ілюзія матеріаліста. Насправді це не багатство, а пута, бо насолоджуючись матеріальним світом, зумовлена душа, через свої теперішні втіхи залізає в борги і чим далі, сильніше заплутується. На жаль, зумовлена душа вважає взяти в борг багатство своїм і примножує його не покладаючи рук. Натомість відданий вважає такі статки не статками, а путами, які прив'язують його до матеріального світу. Якщо Господь Кришна дуже задоволений своїм віданим, він забирає його матеріальні статки. Як він каже в Шрімад-Бхагаватам 10.88.8. намі та данам шанай. Проявляючи особливу милість до віданого, я забираю в нього всі його матеріальні статки. Наротам дастакур каже так само. Данамо рані та난다 рада кришна срічарана Сеймура рапранадан. «Моє справжнє багатство – це Нітянанда Прабу і лотосові стопи Ші Радги і Крішни». Далі він молиться. «Господи, будь ласка, дай мені це багатство. Я не хочу ніяких інших статків, крім твоїх лотосових стіп». Шіна Наротамда Дастакур у багатьох піснях співав, що його справжнє багатство – це лотосові стопи Радги і Кришни. На жаль, нас цікавить не справжнє багатство – і ми нехтуємо своїм справжнім багатством атганеджатанакори дхана тиягіну. Іноді смарти називають Рагунату Дасу Госами Шудрою. Однак Кришнадаскавірач Госами тут чітко зазначає Сварупрупа рагуната дас. Отож кожен, хто вважає Лотосові стопи рагунати Даси трансцендентними щодо всіх поділів кастової системи, насолоджується багатствами справжнього духовного блаженства. Так закінчується пояснення Бактіведанти до Шичатані Чарітамрити Аді Ліли 13 глави, що описує прихід Господа Шичатані Магаправу.